как да се употребява книгата на учителя «Завета на цветните лъчи на светлината». През 1912 година, доколкото знае учителя, отива в Арбанаси, където прекарва два месеца сам и там изработва тази книжка. Подбира тези стихове от Библията, прочита ги през лятото на събора в Търново, и после ги дава за отпечатване. Това са стихове от Библията с много силно съдържание. Важното е, че са свързани с цветните лъчи на светлината. Червени, портокалови, жълти, зелени, розови, сини, виолетови, аметистови и диамантени. Виолетовите лъчи са теменужено морави с нюанс към синьо а аметистовите са морави с нюанс към червено. Силата на тези стихове е свързана с цветовете, седемте цвята на слънчевия спектър. Когато човек иска да работи върху развитието на известна своя добродетел, за лекуване на някоя болест, за премахване на някакво препятствие, или за изглаждане на недоразумения, той ще си послужи със съответните стихове. Всеки цвят е представен в книгата на три места. Завършва се с страница 60 и накрая с заповедта на учителя на страница 61. Добре е човек, винаги да носи тази книжка със себе си, особено когато пътува или е на екскурзия. Един брат си навехнал крака на Витоша. Когато разказал за това на учителя, последният го попитал, дали носи със себе си завета на цветните лъчи. Братът отговорил отрицателно. Ето причината, заключил учителя. Не бива тази книжка да се дава на случайни хора, защото може да се злоупотреби с нея. Как трябва да се четат стиховете от Завета на цветните лъчи? Всеки цвят е представен на три места в книгата. Най-първо се прочитат страници 1, 2, 3, 5, 6 и 7 Светлите лъчи. След това се намират и прочитат стиховете за съответния свят на трите места в главата за съответния дух, в отец на светлините и в плодът на духа. Накрая се прочита заповедта на Учителя. Така тази книга действа на човека. За всеки ден се четат. Съответни стихове. Понеделник. Зелени лъчи. Страници 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 53, 54, 55 до сини лъчи и 60. Вторник. Червени, портокалови лъчи, страници 8, 9, 10, 11, 48, 49 и 60. Сряда жълти лъчи, страници 18, 19, 20, 21, 51, 52, 53 и 60. Четвъртък сини лъчи. Съответни стихове и страници. Петък розови лъчи съответни стихове и страници. Събота виолетови лъчи съответни стихове и страници. Неделя аметистови лъчи съответни стихове и страници. Залекуване се прави обливане с портокалови лъчи. Силни формули във връзка с съответните им стихове са ВОАДА, КОСТА, ВАЕВОФОР, Калайви. Сядаме удобно на стол в стаята. Съсредоточаваме се и мислено си представяме, че от един душ над нас строи обилна портокалова светлина и ние се обливаме с нея. Потопени в тази светлина, най-напред прочитаме светлите лъчи, страници 5, 6 и 7, след което започваме да четем нейните стихове от страници 15, 16 и 17. Прочетени по този начин, те имат силно въздействие. После се прочитат стиховете на светлите лъчи, от страница 48, отец на светлините, до червените лъчи. След това се продължава четенето на съответните за портокаловия цвят стихове от страници 49, 50, 51 и 60. Как се използват различните цветове? Зелен цвят Когато искаш да помогнеш както на себе си, така и на други, чети стиховете на зеления цвят. Портокалов цвят при разклатено здраве. Жълт цвят при недоразумения, спорове. Син цвят при религиозни недоразумения, защото синята Багра е наистината. Ако имате някое недоразумение, преди да започнете упражнението с лъчите, прочетете първо стиховете на розовия цвят. Когато учителя е раздавал завета на цветните лъчи на светлината, първоначално само на ръководителите е изисквал от учениците специални обещания. Нещо като клетва, да пазят завета, да работят с него духовно, да го носят винаги със себе си, да не го дават в случайни чужди ръце. А когато наближи време, да заминат отвъд, да го предадат на някоя предана и обичаща душа. Боян Боев